Parlem com tu i amb tu. Parlem de tu. T'escoltem. Estàvem aïllats a un desert. Havíem perdut la noció del temps. No teníem res més que la imaginació. I de sobte, quan el silenci ja ens va furtar l'alegria, escoltàrem la música. Havíem arribat a Territori Sonor. Benvinguts i benvingudes a Territori Sonor. Territori Sonor, amb Amàlia Garrigós. Cada dia és un nou dia, diferent i singular, de cap a peus nou de trinca, tot ell és per a estrenar. El d’air d'ahir, ahir moria, i ja mai més tornarà. Que demà vinga o no vinga, el de demà ningú ho sap. I si bé, serà un nou dia, amb distins ulls i altre nas, amb una boca distinta i un diferent caminar. Cada dia és un nou dia, tot ell únic i especial. Acabem d'escoltar un poema titulat Els dies, de la lluna que riu i altres poemes. Marc Granell, 1999. Territori sonor. Explorem nous horizons. Nous horizons que obrim a través de la música i avui també amb la poesia de Marc Granell que, acompanyada de l'actor Francesc Canyó i del músic Borja Penalba, venen a presentar-nos en viu i en directe la gira Marc Granell de Man Ma, que comença dijous. Esta és la música de Ratolines. I no sabeu com de contents estem amb la vostra resposta. Ens heu rebut amb entusiasme, amb, les, amb els braços oberts. I, a més... Hem rebut un caliu. És el caliu que la família li dona a la seva filla quan torna a casa per Nadal després d'una llarga absència. Molt bonic, molt. El feedback a les xarxes és molt interessant. Con Conta'ns, Carlos Ripollès. Joan Kerr diu... Pel territori sonor hem sentit des de Jupiter Lion fins a Carles Santos passant per Paco Roca amb el de Seguritat Social, sènior, gravacions dels anys 50 i altres. Gran programa... Gràcies, a Amàlia Garrigós i tot l'equip. de mames i així estem. Gràcies, Joan Kerr. Ui, Belén Hueso, també, des de Twitter. Sí, ahir, referint-se a ahir, d'en a a, a a un lloc qualsevol asseguda al cotxe, he tardat massa, diu la mare. No sé, estava escoltant Amàlia Garrigós. Meravellosa, amb eixa dolçora la veu i eixa grandiós Ítaca d'encapçalament. Bonica, Belén, bonica. I Rafael Arnal, un dels nostres grans músics... Escoltat el primer programa de Territori Sonor a la nova A.Media amb Amalia Garrigós, arroba Taronja Satsuma a Francesc, arroba Ripollés Carlos, i només he de dir quina xulada de proposta. I com trobàvem a faltar la nostra ràdio, gràcies, visca la música, endavant. Visca! El Calde Barraca ¿eh? es un de los programas de radio más transgresores, más divertidos que tenemos en el territorio sonor valenciano. En referencia a una de las entrevistas que van a tener ahí, el discolibro que va a sacar Paco Roca con J.M. Casany, Seguridad Social, rinde homenajes a diferentes estilos, uno de ellos el estilo africano, que para que nos hagamos una idea son los tambores que oímos en las películas de Tarzán. No hay más preguntas, señoría. Territorio Sonor come ranas. Come ranas. El grup Enderrocks, des de la Ribera del Xúquer, estem molt contents de veure naixer de manera oficial, a punt media, i més encara amb propostes culturals interessantíssimes, com Territori Sonor, amb Amalia Garrigós, al front. Sort i llarga vida. Esperem trobar-nos en el camí. Dit això, so, companys i companys de Territori Sonor, el proper dissabte 23 de desembre tenim una cita única i especial a la Calle Music Club d'Alzira amb els amics de Sapere Aude Metal. S'ho apuntem, eh? Calle Music Club d'Alzira. Això ho diuen al grup the Rocks des de la Ribera del Xucer. Gràcies! Teniu ahir el hashtag, teniu l'etiqueta per a seguir comentant i per a interactuar amb nosaltres. Nosaltres fem feedback segur, segur, segur, eh? Territori Sonor és el hashtag. Diego Balmer també escoltava ahir a Punt Media i... i... diu, de nou, escoltant a Punt Media, de nou tinc la sensació de que una emissora em tornarà a despertar la passió per la ràdio. Enhorabona, Territori Sonor i a micalet, Landete per la selecció, llarga vida te a territori sonor King Kongvoy. Che. I Carles Viano, que és un dels fundadors d'Orchata Sound System. Diu Amaàlia Garriggós Enhorabona pel territori sonor i eixe tros de sintonia de Jupiter Lion. Yeah, sí, sí. M'he perdut el programa, diu Iac, I Jack hi pregunta pel podcast. Heu de saber que el servei de podcast i web deA Media estarà disponible a partir del dia 18 d'ací uns dies, el dilluns. Monti Peiró també ens ha parlat, no? Un plaer haver col·laborat al primer Territori Sonor ens conta a través de Twitter d'Amalia Garrigós en Apunt media parlant de dones, música i visibilitat. Enhorabona a tot l'equip. I la periodista de La Vanguardia Raquel Andrés també s'ha deixat una piulada bonica. Sí, magnífic Territori Sonor, ja tinc acompanyant per aixir a córrer sense repetir llistes i descobrir músics valencians. Gran Amalia Garrigós. Acompanyar-me en te fa fotint, eh? està bé. M'alegre, m'alegre, Raquel. Anem a posar-te músiques energètiques, com està de Jupiter Lion. I ja per últim, i Ibáñez, què dius? Vicent diu? Ibáñez, mola quan sents un programa de ràdio que torna a obrir la curiositat. Grans territoris en or. A tots ells, gràcies. Això, Twitter, Facebook, també el tenim plener de comentaris i de missatges d'espenta, i pel que fa al WhatsApp el tenim a reventar, no? I es fum. Només podem Quico dir que... que... Tu eres el d'encarregat i estàs ahí amb els auriculars posats tot el dia. Amb els auriculars posats. Eh, només podem dir que estem molt agraïts no, per la rebuda i l'estima per la rebuda que hem, que hem tingut i tota l'estima que ens esteu donant. Eh, ara escoltarem alguns dels missatges que ens heu enviat i vaig a tots aquells i aquelles que ens demaneu cançons, doncs caldre esperar un poc perquè no donem abast. I divendres ja podrem escoltar algunes de les vostres peticions. Envia'ns un missatge o un àudio al WhatsApp de Territori Sonor. 6, 62, 51, 61, 59. Repetim, 6, 62, 51, 61, 59. Enhorabona, Territoris Honor. Per fi, un programa per a ballar, per a ballar música en València. en València. Molta sort! Volem donar-te i donar-vos la benvinguda al nou programa Territori sonor de part de FUSA activa. Voldríem traslladar-vos una responsabilitat comuna a l'hora de sentir i viure la música. A les nostres companyes dir-vos que no us calleu, seguiu endavant, enfortiu-vos, la nostra millor arma és la sororitat. Als nostres companys aconsellar-vos que us repenseu els vostres privilegis de gènere, que vos mireu primer endins i erradiqueu el masclisme començant per les vostres relacions personals. La música forma part de la vida de totes. Creem espais inclusius, respectuosos i lliures per a totes, perquè volem un país digne, avant. Solidaritat sonora. Hola, Amàlia, sóc Santi Cervera de la colla Honorat Gil Dolsina i Tabal del FARP. Estem interessats en el programa territori Honor per poder participar d'alguna manera, eh, o bé en alguna actuació, o bé una entrevista, o, o allò que vosaltres considereu. Eh, esperem que aquesta nova etapa vagi molt bé, molts ànims i endavant. Hola, sóc Mireia Vilar. Se envió una fuerte abrazada a todos los oyentes de Territorio y Sonor. Al Territorio Sonor, les músicas son les nostres heroínas. Al Territorio Sonor. Els músics són els nostres herois Territori Sonor Hola, sóc Eva Denia de Gandia, la Safor Sóc cantant i guitarrista autora de cançons i intèrpret també de cançons d'altres La meva música abraça estils diferents la xanson, el jazz, la música tradicional la cançó d'autor Amb aquesta nota de veu vull saludar els soients de Territori Sonor i expressar l'emoció que sent per poder escoltar de nou la nostra ràdio Felicitem-nos Tenim molt de camí a recórrer. Ens acompanyeu? Per guanyar el pa de sa vida, de l'alba la posta de sol, de l'alba a la posta de sol, anava treballar la terra en tots els temps, en tots els llocs. Pobre Martí, pobra misèria, acaba la terra, acaba el seu temps. sense mostrar en el seu rostre ni gelosia ni maldat, ni gelosia ni maldat. Anava fent els camps dels altres, sempre cavant, sempre cavant. Pobre Martí, pobra misèria, acaba la terra, acaba el seu temps. I quan l'amor li va fer signe de llaurar el seu darrer camp, Veure'n el seu darrer camp Cava la seva pròpia tomba T'estimé, meva Adènia, una de les grans dames de la música Sí cantant en homenatge a francès, a Brassens, la cançó francesa Que, per cert, un últim disc que fa amb la seva companya D'eixa experiència que s'ha fet amb Vicent Andrés eh, si es veus per al poeta Hi ha un concert eh, divendres, dijous 14 de desembre a la llibreria Samaruc, d'Algemesí i dissabte, 16 de desembre, al Cafè Mercedes Jazz de València. ¿Este últim disc, com es diu? Merci, Brassens. Envíe'ns un WhatsApp al 662 51 61 59. 6 62 51 61 59. S'alladem als anys 60, 70. La setmana passada va morir un home de la música, Pasqual Olives, guitarrista de mètics grups de rock valencians dels anys 60, com ara Els Milos, la primera banda de Bruno Lomas, els tops són i los huracanes. Mariano López. Bona vesprada, Amàlia. Precisament amb los huracanes, Pasqual va mantindre un ritme frenètic d'actuacions. Fins a 8 cada cap de setmana abans de tornar a les seues classes a la Universitat de València els dilluns. Caram, 8 actuacions cada cap de setmana, això era moltíssim. Clara això era en els anys 60. Un ritme inimaginable per a les bandes de rock de l'actualitat. Pasqual Olivas ha faltat als 71 anys, però ella va abandonar la música en la dècada de 60, va abandonar el món del rock. Sí, ell volia finalitzar els seus estudis de ginecologia, professió que va exercir al llarg de la seva vida. El seu company d'aventures musicals, Víctor Ortiz, cantant de los huracanes, ho recorda. Estuvo una època Ya lo sabes, con los milos primeros, luego con los Thompson, luego se vino con nosotros y ya ya terminó con nosotros porque él quería estudiar medicina y, y nada, pues así así así pasó su juventud con nosotros, tocando nosotros seguimos y él se fue a, a sus quehaceres medicinales. hem pegat cap, a, cap al passat. Estem escoltant los huracanes El Calcetini. Que en la ya me tengo que pues que... El cantant de los huracanes Víctor Ortiz guarda en la memòria el seu company d'aventures musicals el desaparegut Pasqual Olivas. Hombre, pues de Pasqual os puedo decir pues que era precisamente una persona que siempre tenía la sonrisa a la boca. Era pues un buen chaval, como todos éramos en aquella época, teníamos nuestras rarezas y nuestras cosas, pero era un, uno de los mejores guitarras que había de aquella época. Era un guitarra excelente. No sé, no y si la pérdida de un pionero en nuestro territorio sonor de la que tal vegada va a ser la música popular més estesa del siglo segle el elrezo de la cual encara continúa los nuestros días, el rock and roll descansen en power totes las frecuencias del nostre mapa conduyen al territorio sonor en dos puntos.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 protegides i molt a prop coi, precisament ens n'anem ara a la comarca del Comtat a Cosentaina, allà s'està tu Kiko, al concert Andreu Valor complix 10 anys sobres escenaris amb motiu d'un esdeveniment tan especial Andreu Valor va celebrar un concert de final de gira al centre cultural El Teular de Cosentaina on va estar acompanyat per familiars, amics i per mig centenar de músics que va estar acompanyant-lo dalt de l'escenari som deu anys en solitari, prèviament havíem començat amb altres companys, fent les nostres primeres propostes eh, de versionar un, els nostres referents, Ja ara ens trobem, com el dic, doncs, bueno, intentant donar iniciativa el que significava la gratitud de poder-te dedicar una professió així, sí, a pesar del de, que estic comentant, de, de, de la costositat de poder-te eh, dedicar-te a aquest tipus de, de, de professió. No? allò va ser un muntatge extraordinari on Andreu va ferir un homenatge al seu públic als artistes amb qui ha crescut i compartit escenari durant tots estos anys i bueno, he il·lusionat en que arriba un dia com el d'avui on, on hem fet un, un muntatge especial al voltant d'un format també diferent, que no només són 12 músics el, el combo que es diu no? que és la, la base fonamental del concert sinó amb, amb, amb tanta col·laboracions amb el cor la Eliana, el cantador valencià Tomás de los Santos el Raf Soda i també actor Francesc Canyó. Hi ha moltíssimes col·laboracions que van a fer que, per una banda, doncs, dones les gràcies a la gent d'una manera especial i per altra t'aglutines un poc dels companys que han que anat aprenent. Canvi de fan Se al mar ferí des del teu cos fortiu Seguirem fil d'històries L'herència dels llibres per a qui vols saber. Cridarem en veu alta el teu nom per les places, files i carrers. Carre 10 anys de trajectòria musical d'Andreu Valor ha fet més de 500 concerts, ha publicat 5 àlbums i ha tingut 3 fills. Bueno, pues, oui, el que fem és això, no? Celebrar el el desanniversari d'Andreu, en solitari, i el que fem, jo crec que és un repàs de la, de la seva carrera musical. i Toquem els temes en els que solem tocar últimament en les actuacions, però també un repàs a, a cançons més antigues d'Andreu, un poc intentant revisar els, també un poc el, les versions de les cançons, actualitzar-les un poc, en arranjaments de metàlis per així, moltíssimes col·laboracions y e intentar pues eso, a darle, a donarle un poco el el el colorín me estulo posible al espectáculo que és cançons tendres, d'amor, lletres bellíssimes i també cançons amb contingut de reivindicatiu, no? reivindicacions socials de molta proximitat. Andreu sempre ha estat al costat de les causes justes i en aquesta actuació tan emocionant, allà al teular de Cosentaina va ser enregistrat en DVD i el tindrem molt prompte. Andreu va comptar amb diversos artistes convidats i amb els seus acompanyants habituals, músics que acabem d'escoltar a un d'ells. Estic pràcticament des dels de, principis en Andreu i per a mi va ser una gran oportunitat que i una gran sort que hi poguera bueno, que hi comptar amb mi perquè bueno, gràcies a ell s'han agafat les portes musicalment teu I el final del teu espai Andreu obri les portes a altres músics, dona moltes oportunitats i ens emociona. El concert que va tindre lloc el passat dissabte, dia 2 de desembre, va ser un èxit absolut de públic i s'esgotar en totes les localitats, solt, absolutament, saudaut. Eh, venim de Picassenti i de Moucada, a veure, Andreu. Venim des d'Onil de i va venir l'any passat, fa dos anys, Onil, i la veritat que ens va agradar molt. Perseguint l'immens poder que de nou ho fas repetir. Prendré la llibertat per oprimir. Bueno, jo sempre em poso l'últim perquè realment... Eh, eh, o pensi, sí, no? El que simbolitza per a mi tindré la possibilitat de poder crear cançons en intimitat que naixen de la guitarra o del teu piano, on naixen algunes melodies, i justament ser els sentiments personals així desapareixen. Evidentment, vaja ser, eres cara visible, eres que intentes transmetre o aglutinar l'enllaç entre el públic i els teus companys, no? però jo tinc ganes de remarcar pues, això, la, la, la validesa i la, i la importància de d'uns mogis d'aquesta qualitat, on se subteja una guerra arribada de cap lloc, sinó que ha per, per no només les pentes, sinó per la seva valua. Per no? la mort guerra plena Gràcies, a Andreu Valor, per moments tan bonics que hem viscut amb tu i esperem que vaja per molts anys més que esta trajectòria, este camí que ha sencetat, que va sencetar fa deu anys, continua endavant, eres molt jove i amb molt de talent. Gràcies, un bes des de Territori Sonor i bona. Sembrarem la discòrdia que provoca el principi d'un dia diàleg pervertit L'esperança s'acomiada d'un futur sense color L Esclavisme ha rogat sobre el teu cos Territori sonor La primera línia de combat contra el silenci Els analògics la sintonia de la nova secció. És Anna, Anna Frank, de Comitè Cisne. Com es diu aquest espai? Este espai es diu Els Analògics. Per què? Perquè hem descobert a un personatge que li tenim molta estima perquè és un malalt de música. Li diuen M.F. Bueno, Miguel F. Jim. I ell... És professor, està jubilat, però s'ha dedicat tota la vida a la música i tota la vida a la ràdio. En els anys 80 va crear un setgell de cassets, que es deia No sé, i també va crear un fancim sonor amb àudio, que es deia Ràdio On. I va inventar-se el primer programa de Gà, de Ràdio Clara, dedicat a la música. A més a més, ho podem dir, no, Miguel, que tens a, a casa un autèntic tresor, tresor sonor, una videoteca que va dels anys 80 al 92. I per això et volem, per a aquests portes joies, al nostre territori sonor. Ho farem, no, Miguel, així o què? Això de presó s'haurà de dir a la meua dona, que crec que no estaria amb confort perquè tinc una habitació plena de cassets, eh, de disc i de tot. Però bé, sí, és el que he anat acumulant durant tots aquests anys i el que més m'ha agradat fer, que és escoltar músics d'aquí de València, grup Valenciam, i promocionar-los de com, com podien, amb fanzins, amb cassets, amb programes de ràdio, després una mica amb internet, però mm. això és el que hem fet. Emiguel, com era l'escena musical valenciana en aquella dècada dels 80 i inicis dels 90? Què va passar en aquesta dècada? Bé, els 80 no havia res del que ara coneguem com, més o com està. el 80 eren merament espectadors d'algun concert que venia de fora i res més. El que passa és que després va a sucedir tot de colp. Eh, primer varen obrir algunes saletes de concert amb con una programació més o menys continuada com a planta baixa, gasolinera, Bowie... Després varen tindre que començar a escriure fancients perquè no n'hi havia una informació oficial escrita sobre els nou grups de, de pop, de rock o de techno de punk. Després del fancients eh, començaren ja els concurs de música... Més o més alternatius en un començament i després és més oficial a eh, apaats per, bueno, per la Diputació o per la conselleria a corresponents. Varen començar els primer segl discogràfic perquè no hi havia res de res, havia una discogràfica multinacional que creïien només eh, artistes molt estandarditzats i, i que estaven molt molt eh, no sé, eh, per, per, per tot amunt. El eh, Creen els primers segs al principi en cas perquè no n hi havia un altre medi i i això sé claro. que anava sí. i es començaré el programa en ràdio llibres perquè alguna entrevista que ens feien a alguna ràdio oficial no pues, eh, estallaven molt, no podien dir tacos, no podien posar pues, segons quina música, punts o que siga i acabarem fent una mica pues ràdio i així han passat per tot que puestos Escolta, Comitè Cisne este tema concretament s'ha ballat molt a les discoteques, eh? Sí, perquè a que comienza a ver la música valenciana va a comenzar en las discotecas. Ya os pido la importancia que tiene la cultura disco a Valencia. Sí. No había sales de concert, como ahora que ni a mogolló y y el único puesto que se podía ascoltar pues eran las discotecas. Es dices presentamen en directo en las discotecas, no había sí. sales. I, I és aquesta naurant jo el, el vaig de sintonia una temporada abans que de quique era el disc perquè mm, això tardava molt des que es gravava i tu tenies la maqueta i, i això acabava arribant a la companyia i eixia al mercat, pues, podia passar perfectament un any. Era tot un procés. escoltem un tema que es va convertir en un himne generacional al començament de la dècada.. Senyores i senyors, amb tots vostès, imàgenes d'uns joves que es feien anomenar glamour i eren valencians, eh, Miguel? Doncs sí, eren valencians, ja havíem fet alguna coseta a la dècada dels 70 com una banda de New Way, que era la banda de Gal, però eh, més o més el es va arribar als 80 en els nous romàntics i allò que anomenar, se va anomenar després el Tecno Valencià, però que més que res això era New Way. Que mi cabeza debe resistir, te regalo mi ternura. Parlaré molt amb tu, a Miguel F. Jim, dels analògics, el casset, en vinil. El nostre territori sonor ha donat senyal de vida fins dins del, del moviment que més, més tard s'anomenaríem moguda o movida, no? Nosaltres fórem els pioners. Anem a acabar en esta primera en este primer contacte, en esta primera connexió amb els analògics, des de Castelló, Miguel, los auténticos. Què pots dir-nos d'ells? Bé, la primera cosa que vaig escoltar de València, jo aún no vivia així, vivia a les filles, i vaig escoltar una gent que es deia el, eh, Los Auténticos. Jo pens, em pensava en una primera instància que eran de Madrid, perquè allà estaven a Chapó amb secretos, eh, bòlidos i tota aquesta gent, i sonava prou bé. La veritat és que em va sorprendre quan a arribar així, els troben un directe a la platja, i me va quedar bocabalat el directazo que tenia aquesta gent. Era el hermanos el xermàs de Villanueva Morcillo, que després va tindre molt d'èxit i això que anem a escoltar és una de les cançons que més m'agradaven d'aquesta primera temporada, no m'importa Tu Doncs no, no són ni pop-pop, ni los secretos, eh? I, i a més estan molt per damunt de la resta, los autènticos. Moltíssimes gràcies per este primer contacte amb els analògics. Miguel F. Gin, seguirem, seguirem a la recerca dels teus tresors que tens ahir en la teua pròpia casa. Una abraçada gran. Gràcies a tu, Amàlia, a tota la gent. Sonor, música plurilingüística i pluriestilística. Molt bona vesprada, Amàlia i tot l'equip de territori sonor. Sóc Eric, vos envia aquest audio des de l'Alcúdia la la alta del Xúquer. Eh, perquè m'agradaria dedicar una cançó en aquest primer dia de Ràdio Pública Valenciana a totes i cadascuna eh, de les grans, dones, lluitadores, fortes, valentes, a tu també, Amàlia, que tenim al llarg i ample del País Valencià. M'agradaria, si pot ser, que posareu la cançó del Diluvi i tu sols tu per a totes elles. Moltíssimes gràcies i molta força. Vull desitjar-vos el millor en aquest nou viatge i donar-vos les gràcies per la gran tasca que esteu fent. gira i que esperem que vinga molt pront a si al territori sonor són les 7 31 minuts si sintonitzes a punt media escoltes territori sonor i anem ara abans de donar pas als nostres grans el nostre platform, fort diguem-ne la poesia i la música ens acompanya Marc Ranell, està Francesc Canyó ja i ja, amb el micròfon i Borja Penalba amb la guitarra presentant-nos la gira que comença allà ja, de mà en mà amb Marc Ranell o Marc Ranell de mà en mà Poesia i música en uns instants. Ara eh, vos convidem de la mà Mariano López a fer una passejada per uns bars on fan música. Sí, sí, això m'agrada. Com a... vas a fer-te una copeta, un cafè o després de sopar... Sentir-ho grupet, es Sentir millora molt la música en directe. tota esta setmana, les veïnes i els veïns de València podreu gaudir al teu bar cultural més proper, pots fer-ho? De la BACU Week un festival organitzat per l'Associació de Bars Culturals de València i així en territori sonor hem pensat que seria molt bona idea parlar amb dos dels seus portaveus Hola, sóc Gemma Clara, portaveu de l'Associació de Bars Culturals de València i volia dar una porta abraçada als famílies de territori sonor Total m'ha chamat canalla. Hola, sóc Martín Rey de Riel eh, de Restobar. un fuert saludo per a tots els seguidors de Territori Sonor. que mariposa. Sí, sí. Associació de bass culturals que ha nascut enguany, Guanya Amàlia. Una bona notícia, sense cap dubte. En una ciutat on tradicionalment cada escú, digemne que ha fet la guerra, ¿no? pel seu compte, què és el que ha impulsat exactament a crear aquesta associació? Eh, las asociaciones de debate culturales van a echar eh, como asociación hace poco, eh, por septiembre o per julio o por así, pero eh, van a comenzar a reunirnos eh, un par de local en allá por febrero. Y van a comenzar conversaciones envoltando todo el panorama cultural de, de la nuestra precariedad a la hora de organizar los eventos i doncs eh, així és com es, es, va, es, va, fra, es va fraguar Al festival podem trobar des d'exposicions projeccions de cinema, lectures de poesia fins a, per descomptat, música I quina és la importància d'aquesta classe de bars no? que fan música en viu en la vida del panorama de l'escena musical de la ciutat de València La música a València sempre ha tingut una importància molt, molt gran, som una ciutat Um, crec que és el, la màxima capacitat als, als locals de SAC per músics en, de, de tota Espanya i tenim moltes poques eh, sales per a, per a tocar a València, per normatives i és molt complicat tocar a València, no? Doncs els bars musicals allà entren a fer el paper com de nexos entre el yo tengo en el meu grupo y estoy comenzando y ya él estoy probando la meua música estoy viendo a ver como com la gente responde y ya el que sería eh, voy a ir una sala y voy a, a profesionalizarme y voy a hacer las cosas a lograr ni con es, es como es como un pase internet y para nosotros es muy importante estar ahí porque Juan cuatro sale a Valencia y el vas musicales eh ofrecen a una son muy mesover si ofrecen una oportunidad al público para poder conocer nuevos proyectos musicales hace de, de la ciudad de Valencia el que fa la música pueden probaryan sessions de jazz con sets de reggae, de blues o de pop rock come es el cast de Dani flaco que presentará las cansones del seu último disco verbens y fiestas menores mi princesa de extra radio a diario en miilla le entregué dany flaco la verbena de su piel este mezcoltán bonita cansó y ¿Esta associació de la qual parlem compren només els bars culturals de la ciutat de València? ¿O s'ha pensat de fer-la extensiva a altres bars culturals d'altres punts del nostre territori sonor? Volem començar a València, però nosaltres eh, la normativa ens afecta en tota la comunitat per igual, en, els, en cada municipi d'una manera distinta, perquè els ajuntaments també tenen eh, la potestat de, de legislar, de banda que esta normativa pero pero nos salt no tan quebles porque la no red volvemos expandirnos yvolvemos ser una, una asociación más grande más fuerte y más representativa del que quería eh, todo vas cultural a la comunidad porque nosotros no cree no creen que el vas cultural es una cosa propia de, de valencia es desitgem molta sort amb el futur La unió fa la força Bé, i on pot la gent consultar la programació del festival? Això és molt important La programació del festival la poden consultar en nostra pàgina de Facebook que és eh, facebook.com eh, barra Eh, Abacu Valencia y, y allí también eh, hay un enlace a, a un evento donde dentro vamos colgando todos los carteles de, de todos los bares imagínate que son más de 50 actividades com Tati de Batut, us convidem a assistir a este festival i a donar suport als, als vostres bars culturals més pròxims perquè la tasca que fan per la pervivència de la música en directe és vital al nostre territori sonor. Hem fet un passeiget pels bars culturals, este abacu cultural, este abacu bar, i, vaja, estem escoltant ara una tendra i càlida cançó Anem escoltar-la, la versió que fa el músic Valencià Julio Fontan, un dels participants en este festival, que es diu la cançó Girls Just Wanna Have Fun, de Cindy Lauper. Julio Fontan, ahí I el in the morning light, my mother's is when you're gonna live your life right. Oh, my dear, we're not the fortunate ones, but girls, do wanna and Oh, girls just wanna... The girls, what you gonna do with your life Oh that dear, you know, you're still number one But girls, they wanna have fun Oh girls, just wanna, that's all they really want Some fun Soor. L’escena musical valenciana forma part del nostre paisatge. Nosaltres fem un poc adictes als, als treballs musicals que ens tenen habituats Borja i Mireia, Mireia i Borja. Borja està ací oui? moltes felicitats, que ahir va ser el teu aniversari el dia que començàvem a punt. Igualment, gràcies. Vas anar el mateix dia que Carlos Gardel? Sí, sí. I això ja m'influís d'alguna manera en no l'ADN o què? però... però... És bonic. És molt bonic, i tant que sí. Moltes gràcies per estar així el segon dia tan ben acompanyat de Marc Granell, que és possiblement el poeta valencià viu més important del nostre panorama literari. És el protagonista de De Ma en Ma, el projecte musical i literari de Borja Penalba i Francesc Canyó, que va començar el 2013 amb l'espectacle Estellers de Ma en Ma, Borja, Marc i... Francesc Canyó en fi, Francesc Canyó, que anem a dir-li d'ell si parlem, parla, parla, que se t'escolta la teua veu Hola, hola hola, hola. Benvinguts al nostre territori sonor Marc, benvingut, quin plaer més gran Moltes gràcies Plaer és meu Estàs content de veure aquest espectacle que ens plantegen ah. estos que perpetren, estos dos? Que perpetren molt ben perpetrats <ríe> sí. i estic no content sinó pagadíssim Realment mm. és una, un gran honor i una gran satisfacció sentir aquest espectacle com han treballar la poesia i per a mi és un plaer immens, realment Esteu escoltant de fons, ara ho posem a primer pla el, el disc, que és un enregistrament en directe de l'anterior experiència, de, sí. de mà en mà Sí, ho van fer en directe perquè pensaven bueno, que que era la millor manera de transmetre en aquell moment el que estàvem fent. I la dona que planja. I la dona que cull. I la dona que fa l'article de les dones. I diu les excel·lències de cadascuna d'elles, sospesant-los els pits, colpejant-los les natges... I entra després la safa Estallés es de mà en mà Van començar Francesc i Borja Amb este espectacle El poeta del poble natural precisament De la localitat on estem ara Als estudis d'Apunt de, de la ràdio d'Apunt Mèdia Burjassot. I ara, doncs això, ataqueu amb Marc Granell Quin ha sigut un poc el criteri de selecció dels poemes Com ha estat? Com s'ha gestat? Expliqueu-me <ríe> demanar, eh, Li demanareu permís a Mar no? Per descomptat, o què? O ja portaveu temps treballant-ho? amb ell. Marc, com va ser? Com, tu, com et vas enterar? Doncs la veritat és que van ser ells els que es posaren en contacte amb mi, que volien treballar aquest, aquest espectacle. Jo, per suposat, es vaig donar no només per mi, sinó les gràcies més efusives i tota la llibertat del món. Perquè a mi el que m'agrada és que els poemes i se'n deu, s'escriu però després són de, de tots i alesores, a mi el que m'agrada és que a partir del poema que tu has fet el que la música, el que el recita el fa a seu i tinga tota la llibertat per a eh, tocar-lo eh, en el seu criteri és una altra creació mm -hmm. i per això a mi el que m'agrada és això Donar tota la llibertat Tota la llibertat per un compositor com Borja que has fet composicions originals per als poemes, no? Sí, per a alguns dels poemes i, i és cert que, que em va deixar destrossar-los quan... Sí, és així dir, li comentàvem hey, puc canviar així un vers és que no me m'equadra tal una síl·laba i fes el que vulguis doncs pues sí, així va ser Mm -hmm. I tu també te'ls has apropiat, no, Francesc? Per ah, sí, a dir-los Sí, fem el que podem I, i parlar després de Marc Es pot dir fotut Ell parla bé I diu coses bé i boniques però Això és un gran, un immens poeta I parlar després d'ell és molt complicat Sí eh, La tria, que has dit abans La mm -hmm. tria és molt complicada Perquè sempre te dit coses Molt potents, molt boniques Fora però bé, és el que hi ha com diu ell mateix Estelles de Mà en Mà va néixer com a espectacle en l'any 2014 es va convertir en un llibre de la mà adonada i encara hem tingut temps de, de veure el naixement de Mà en Mà Produccions eh, no sé quantes actuacions faríeu amb Estelles de Mà les, les compteu o no? Mm, a, aproximadament unes 300 o 400 en... Oi, sí. demà en tenim una Demante a ningú. Ah, bueno, una. encara ho fem, clar. Sí, encara ho fem. I aquí ha arribat a definir l'espectacle com eròtic o festiu? Sí. Està, és sí això poc, ho no? vas definir jo. I el de Margany també és eròtic festiu? o festiu? Òbviament. Mata caent des d'un andami i l'home que fa el pa i ja que porta un metre per saber el tamany es caient del taüt i com hi ha els tramviaris que treballen la nit de cap d'any i els forats de les piques i hi ha l'ascensora amb un llum brut groguent que esperen... De segur que la gira que començarà amb Marc Granell de Ma en mà es convertirà en un llibre disc en el futur, ja veureu com ser esperem que siga així Només esta setmana tenen bolos a Follos, 14, a Vallada el dia 15 al Puig el dia 16 i per al 17 heu d'anar a Carcaixent La rebuda segur que serà igual d'important que la que va rebre Estellers de Ma en mà, perquè la marca de fàbrica de Borja i Francesc és d'extremada qualitat Aneu a fer-nos un tast, no? Sí. Un tast eh, després ens expliques Borja Anem directament amb la guitarra i a la veu. Però que el siglo XX és un despliegue de maldà insolente i a noiè lo niegue. Vivimos revolcaus, en numerengue y en el mismo lodo, Todo manos sea aus. Ningú no pot negar-ho. El nostre segre. Ha estat un segle més segle que els altres segles. Vull dir, obes i terrible, fecunt i criminal, con cap dels coneguts fins ara. O pot ser així ens ho sembla, perquè és el nostre, el que ens ha tocat en sort, el que hem vist créixer com un atlant ferós i refrenable, obrint a cada passa un dolor més metòdic i pragmàtic. O resulta que es lo mismo ser derecho que traidor gnoante sabio chorro, generoso estafador, todo es igual. Nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor no haya aplazaos Ne Los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura Y otros roban su ambición Da lo mismo que Saura colzonero rey de basto, cara dura o polizón. Però no, ara que vells sen va cap a la tomba, satisfet i ben tip de sang i d'ignomínia, entre llums i pantalles viscoses i enfollides, de crits i de cadàvers puríssims, virtuals, haurem de reconèixer-ho. El nostre ha estat un segle més segle que cap altre. Siglo XX, cambalatge, problemàtic i febril, el que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale nomás Dale que va Calla en el horno nos vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Es lo mismo el que la labura No te iría como un buey Que el que vive de los otros Que el que mata, que el que cura O está fuera de la ley Estic així jo aplaudint Marc eh, Estàs amb el somriure als llavis Un, un homenatge també A, bueno, a això que estaven dient Que Borja Penalva i Carlos Gardel van naixer el mateix dia S'ha de sentir, s'ha de fer-se sí, notar sí. A més, és una de les cançons Preferides De sempre per mi I, i me va alegrar molt Que Borja la introduirà per, per a aquest poema Mm -hmm. eh, eh, la vas triar perquè li agradava a ell o...? No, no ho sabíem La vam triar per, perquè és el que fem Vull dir, eh, a banda de posar música sota els poemes O musicar els poemes També fem aquest joc de fer híbrids amb altres cançons Que, que ens, sí, ens venen donades per la temàtica del poema eh, I en aquest cas mirant i agir el poema eh, Es va dur sí. ràpidament a, a escollir Can Balatxer Eh, perquè ja hem, ja hem vist que en escena has, has fet l'equaristia de Vicent Andrés Estellers de menjar-te el pebrot i tot això eh, bueno, això ho feia Borja, més bé tu ho uh -huh. narrabes eh, i Borja és el que el feia i, i... <laughs> fareu una cosa similar també amb algun poema de Marganell. sí similar, no, fem un... canviem d'àmbit escènic eh, mm. però no... Clar, allà era una taula amb un pimentó i tal i aquí és una altra cosa que no desvejarem oui. No anem a fer spoiler. No. perquè la gira és potente. eh? Mar també acompanyarà a Borja i a Francesc Sí, sí jo pretenc anar a totes les actuacions vull anar-hi també es... Eh, se presenta en l'espectacle llibre la poesia completa que m'ha publicat el magnànim i aleshores per a mi és un plaer i un deure, però un deure molt plaent, realment M'agraden ells, recentment la institució Alfonso el Magnànim ha publicat i, tota la poesia completa en un volum que està rebut amb moltíssima estima per la crítica amb moltíssima alegria pels valencians, pels lectors Podem dir que estàs ara de moda, eres tendència, Marc. Sí, jo ho estic notant i agraeix molt, sobretot, l'estima. L'estima que sí que no té per part de la gent i, sobretot, també quan algú se t'acosta i te diu com li agraden els poemes. Això és la felicitat més gran per a un poeta, per a un escriptor per això s'escriu mm. i realment jo ho estic notant i ho estic sentint a veure si recordes aquest moment Marc la veu del compromís ètic i poètic la poesia, sempre la poesia Marc allò que fan els éssers més inútils que hi ha sobre la terra els éssers més imprescindiblement inútils que hi ha sobre la Terra. Ho recordes, Marc? La Glossa de Maria Josep Escrivà, poetessa? Fa un any quan vas rebre el reconeixement dels Premis de la Crítica 2016? Sí, una gran poeta i una gran amiga. El... El que, allò que reconeguen els teus propis col·legues, no? els teus propis els escriptors que reconeguen la teua feina ha de ser especialment eh, emotiu, no? I sí, important. i tant, això mm. és molt emotiu i és molt, molt d'agrair i realment eh, jo és la major satisfacció és aquesta, notar mm. aquesta estima i aquest reconeixement. Això que comentava des d'estar de moda o tendència de Marganell, Eh, ho diem perquè Marc eh, a l'Illa Deserta, projecte que va aparèixer el passat mes de novembre amb la participació d'Andreu Valor i precisament Francesc Canyó, també, no? Sí. És una cosa també bonica. També, també. Tenim una xicoteta també sorpresa per a Borja que no sé si li agradarà escoltar. Reconeixes esta música, Borja? Sí, sí, la reconeix. Sí. <laughs> Ahir tenim els eh, 10 inicis musicals amb Dropo Correcte, fa 20, 21 anys 20 anys, sí I amb Dropo ja vas musicar a Marc Granell De fet, ara estava pensant que justament el poema de Marc ja, ja l'havien musicat Joan Blasco i Pedro Xe eh, quan jo vaig entrar posteriorment al grup El que van fer després és un espectacle de música amb molta poesia però el de Marc ja estava musicat quan jo vaig centrar. Aquesta que escoltavem era una gravació de l'any 1995. Eh, L'evolució ha sigut... Vaja, has fer tantes coses, estàs fent tantes coses. Massa, crec que jo. Eh, en, en fi, eh, massa, però vaig a la teua vida, la música, que la portes ahí en vena. Sí, em dedico a això. Uh -huh. sí. <laughs> Francesc eh, vos poseu una altra vegada que tenim pocs minuts i ens bon. fem una altra peça i mentre tard recordem els soients que comença la gira de Marc Granell de mà en mà, este dijous 14 a Vallada. el 15 a vore, a vore, a vore no, a Foios, Foios. dic tu Marc a veure si m'enganyo jo en els dates Foios, dijous, 14 14. Vallada 15 i el 17 de Carcaixent i el Puig també el dia sí, 16, no? Sí. Molt bé. Sí. Molt bé. Doncs endavant. Borja Penalba, Francesc Canyó, Marc Granell, de Ma en Ma. No hi ha llum com la llum amb què il·lumines Aunque ilumines el món Quan apareixes Y te acostes Carrera va i v'escapa a mi que intente Te vades des tanta tenebra No hi hagi un No hi ha un No hi ha un No hi hagi un no hi la mar amb què m'inundes, amb què m'inundes la pell de puresa en l'abraçada, quan vens amb mi i els cossos s'entrellacen en l'oblit del desert i de les ombres. No hi amar, no hi ha mar. Com el bosc amb què perfumes Amb què perfumes l'instant Que amb tu estic Cada presència Tan clara com les sendes que transiten Amb tu i amb tu que em passis Amb tu i amb tu que passis vells i, passis i si sabis hi ha no hi ha bosc no hi ha no hi ha no hi ha no hi ha no hi ha mar no hi ha no hi ha no hi ha no hi ha no hi ha no hi ha llum no hi ha no hi deixa, absolutament. I tant. I Marc, tu tens ahí algun poema que vull recitar, amb la teua eh, pròpia veu? Doncs la veritat és que és un atreviment després de sentir recitar-los a ells, que... Eh, bé, jo he tingut la sort d'això, que ja ha bons recitadors que hagin recitat els meus poemes. Jo crec que eh, el meu reconeixement i que se'm conega i tal els dec en realitat a ells, perquè jo recite fatal, però almenys és la veu de l'autor. Si de cas, recitaria, ja que estem prop de Nadal, un dels últims poemes que he escrit i que es diu Nadal dels refugats. Camina que caminaràs, a on el camí ens durà, siga on siga on els duga, que siga lluny de la fam que siga lluny de les bombes, que siga lluny de l'espant. No hi ha, però, més que portes. S'alçen murs als nostres pas. Ja al cel no queden estrelles que obriguen els cors tancats. Què sembla, Francesc? Impressionant i brutal i contundent. Tendre, esmargant ell. Eh, L'esteu sentint, i això de que siga tendència... Eh ha de ser tendència eh, per llegir-lo. Vull dir... I només vull dir una cosa. Sí, ja. Yeah. No, eh, tenim la sort de conèixer-lo personalment. Vale, m'estan tirant. És, És que s'acaba ja el És temps. Un És un luxe. Haurem d'anar a la gira a veure este no. Ara mar de ne en mar. Un plaer tindre-vos així, de veritat. Per la música, per la veu, per la poesia. Gràcies als tres. A tu.